Fyrstikabli, langþráð veisla. Þa varð uppi í fótru fyt í hopptúni. Þegar Bilbo bakki í bakgabotni lét þau bóð út berast að hann hegðist brátt halda upp á eldlöftugasta og fyrsta ammæli sitt með meiri viðhöfn og veisluhöldum en dæmi væru tilum. Bilbo var talinn forrýkur en þótti æði kynlegur í háttum Í 60 ár hafðan verið hér að spúum stöðug ráðgáta eða allt frá því hann hvarf einu á braut á furðulegan faralsflæking og byrtist svo aftur öllum að óvörum. Það gengu heilu þjóðsögurnar um það í grendinni hvílík auða hann hefði komist yfir á reisum sínum og var því nú almennt trúað hvað svo sem innir öldnusögðu, Að heilu í jarðgöngin í holnum í bakkabotni og eru útróðin af fjársjóðum. Annað var það og í fari bilbós sem vakti mikið umtal. Það var reynt óeðlilegt hver vel hann held sér. Það var eins og áran að rás hefði engin áhrif á hann. Um nýrætt hafði hann lítið sem ekkert breyst frá fimmtugu. Og þegar hann vantaði ári í týrætt, sagði einhver að hann væri undarlega unglegur en óbreyttur hefði verið nærlægi. Sumir ristu höfuðið og fannst þetta nú einumum of af því góða. Þeim fannst ekkert jafnræði í því að sumum fjalli bæði í skaut eiljvæska að þér virtist og ótæmandi öðlegð af sögn. Það kemur að skuldadögunum fyrri eða síðar, heldur þeir áfram. Þetta er ekki einleikið og kann ekki góður lukka að stýra. Ekki hafði nú samt enn brittað á neinum vandræðum og flestir gátu unnt herra bakka bæði gæfu og sérvisku af því hver hann var örlátur á fjö. Hann var ákavlega ættrækin nemaði skjóðu bakka og margir hoppitar á fátækum og minniháttar fjölskyldum áttunum góðs að gjelda. En nána vini áttan enga fyrr en yngri frændur hans grasi. Þar var fremst hana nefna hinn unga fróða bakka eftirlætis frænda Bilbós. Bilbó ætleitan á 99 ára afmæl sínu og gerði að einka erfingja sínum. Þar með flutti fróði til upp í bakka botn og arfsvonir skjóðubagkana urðu að engu. Svo skemmtilega vildi til að þeirr frændur, Bilbo og Fróði voru fættir á sama mánadardegi, 22. annan september Ég held að væri ráð að þú flyttir til mín, Fróði vinur hafði Bilbo sagt ein, daginn svo við getum slegið afmælunum okkar saman í eina góða veislu Fróði var þá orðin tuttungur en svo nefnast þeir hobbitar sem komnir eru afbernsku skeiði en þó ekki ornir 33 ára og því ekki laur Tólfa ár voru liðin og alltaf hafðu frændurni síðan haldið sameginlega heldur en ekki fýru var ammælisveistur í bakkabotni. En nú í haust stóðist eitthvað óvenjulegt til. Bilbo yrði elleftuga og eins. Það máttu nú segja að hundrað og ellefu var merkilegt tala í sjálfu sér en auk þess vætn aldur fyrir hoppita. Sjálfur tóki gamli hafði ekki orðin um hundra og þrjátí ára. Samtímis yrði fróði í og þryggja og þar með að fullu lögráða. Ekki vantaði það að margt væri masað í hopptúni og niður á árbakka og bárust sögu saknurnar um öll þau ósköp sem tilstæðu eins og eldur í sín út um allt héraðið. Bilbo Baggi og fyrri ævintýri hans urðu enn á ný helsta umræðu efni fólks. Men hlýtu gagntæknir á endurminningar gömlu karlanna og var heldrún ekki upp á þeim tippi að fá að ryfja þær upp. Eina vinsælastar voru sögustundir heimfús gamla Gambans sem þeir kölluðu Karlinn. Hann sat löngum stundum á bergfléttunni smá krá við bakkaveg og vissi martt af eigin reynslu því hann hafði verið garðyrkjaumaður í baggabotni í 40 ár. En þar áður var hann hjálpar maður Hólmans gamla og hafði lært af honum garðirkju störf. Nú, eftir að aldurinn tók að færast yfir hann og hann átti erfiðra um vinnu, hafði yngsti sonur hans, Sómi Gambann, að mestu teki við störfum hans. Þeir feðgar voru báðir góðkunningjar, bilbós og fróða. Þeir byggu líka sjálfur í Hólnum á skjóðustík nr. 3 rétt fyrir neðan bakgabottn. Bilbo Baggi er einstaklega orðprúður og guðvöglindur hobbiti, saði Karlin af sannfæringarkrafti. Bilbo og guðvöglindur höfðingshobbiti, og oft ráðferð sig viðan, engum um ræktun grænmetis. Karlin var sérlega glöggur í ræktun rótarávaxta, engum kartabla og fyrir það nautan veðurkenningar allra í nágrenninu og sjálfur varan líka drjúur yfir því En hvað finnst ég um þennan fróða sem býr hjá honum? spurði Knútur gamli á árbakka og held svo áfram Jú, jú, víst ber hann bakganapnið en er þó meira en hálfur brún bukkur, segja þeir Það er annars ofar mínum skilningið að nokkur bakki frá hopptúni skildi geta fengið sig til að sækja sér konu austur í buksveitt eins og fólkið er nú líka afkáralegt þar það skildi engan undra þó að brún bukkar séu skrítnir bætti Pápi tvífótur við en hann var nágrannig kalsins því að þeir búa öðvögu megin við brúna vínið og það fast upp í jaðri fornaskóvar sem er mesta og versta myrkrastíjan ef nokkuð er að marka allar sögurnar sem aður heyrir Hárétt Pápi sagði Karlin. Brúnbukkarnir í bukk sveitbú að vísu ekki inn í sjálfum fornaskógi, samt eru þeir ærið kynlegir eða það finnst mér að minnst kosti. Þannig er á smá kænum út á þetta stórfljót sem mér finnst ótrúleg fíldirfska. Það kom mér heldur ekki á óvart að það endaði með ósköpum. En hvað um það? Ingis herran fróði er nú samt sá prúðasti af öllum ungum hoppidum sem ég hef kynst um æfina. Hann er furðu líkur bilbó, bæðið að eðli og útliti, en faðir hans vann nú líka bakki. Faðir hans, þriði bakki, var heiðverður og skikkanlegur hobbiti og svo sem ekki það af honum að segja, fyrir hann fann upp á því að fara að draugna. Drekna, hvaðu við, markfaldar upprópanir. Flestir höfðað vísu marksinnis heyrt þann og jafnvel enn ljótari orðróm. En sögur voru eftirlætið hoppita og þeirri vildu helst alltaf að heyra sömu sögurnar upp aftur og aftur. Já, já, svo er að minnst kosti sagt, ansaði Karlin. Takki nú vel eftir. Þriði giftis nefnilega ungfrú prímúlu vesalignum Brúmböks. Bilbo og hún voru systrabörn því að móðir hennar var elsta dóttir gamla tókans og þeir þriði voru því þræmenningar. Ef við teljum það á fingrum, voru bilbó og fróði því skildir í annan og þriðja í móðurætt og þriðja og fjórða í föðurætt, eða skiljum þig. Þriði var svo í einni af mörgum heimsóknum sínum í brúnkfóli hjá tengdaföður sínum, gamla gorbadúki, þangað vandiðan mjög komur sínar eftir að hann giftið sín, því hann var mesta átvagl og gorbat úkur gamli ós bara að bera fram krásirnar og svo fór hann á bát út á brúna vínir og drukknaði þar ásamt konu sinni en aumingja fróði, aðeins sparnað aldri misti fóreldra sína Ég hef nú líka hert sagt að þau hafi róið út á fljótið í tungsljósi eftir kvöldmat sagði Knútur gamli og þriði verið svo sattur og þungur að báturinn hafi hreinlega sokkið undan honum og ég hef frétt að hún hafi hreint honum útbyrðis en hann dreigð hana niður með sér svo að leppur, malarinn í hopptúni Eigi má marktaka á hverjum ómerkilegum kvitt leppur sagði Karlin sem var raunar í nöf við malarann Men eigi ekki að vera að velta sér upp úr rakalöðsum Það er alveg nóg að bátar eru í eðli sínu stór hættuleg leikfeng og þarf ekki lengra að leita orsakana. En hvað það? Nú stóð fróði uppi munadarlöðs innan um alla þessa stór skrýtnu buksveitunga og hafði þar að þau ekki verið að miklu leiti alin uppi í brúnkvóli. Þar var nú eins og síldi í tunnu, sagði fólk. Þegar gamli gorbadúkur var upp á sitt besta. Hann hafði aldrei færri en 200 ættingi á fóðrum. Það var vissulega gufumannlegt af Bilbo að taka drengin til sín og alan upp með síðuðu fólki. En hrættur er ég um að það hafi verið mesta reyðarslag fyrir skjóðubaggana. Þeir höfðu raunar kastað eign sinni á bakgabott hér áður fyrir þegar bilbó fór á flakk og var talin af. En svo byrtist hann aftur og skipaði þeim að hafa sig á burt. Svo heldur hann endalöst áfram að lifa og lætur ekki hinn minnsta á sjá blessaður húsbóndin. Og allt í einu kemur hann sér upp erfingja og færðað allt vott fest á papírum. Skjóðubakkarnir fávist aldrei framar að sjá bakgabottn innan dyra úr þessu eða það ætla ég að vona ekki. Það eru víst dálaglegu fúlgurnar sem liggja þar upp frá að mér er sagt. Sá sem nú tók til máls var aðkomi gestur frá stóru gröf í vestfjörðumnum, stattur þar í vestlunareyrendum. Mér skilst að kúfurinn á hólnum ykkars í allur sundur grafin og göngin full af kistum með gulli og silfri og, jafnvel, gimsusteinum, hvorki meiran ég minna. Þá veistu meir en ég, ansaði Karlin, aldrei hef ég séð þar einn einasta gimsustein. Hitt get ég staðfest að Bilbo er örlátur maður og vel efnum búinn. Ekki veit ég til þess að nokkur einasti gangur hafi þar verið grafinn til viðbótar. Og ég ætti nú að vita það því að ég var sjálfur viðstattur þegar Bilbo kom heima aftur fyrir 60 árum. Að vísu var ég þá enna unglingsaldri. Það var rétt eftir að ég hóf læri hjá honum Holmanni gamla. Pabbi og Holmann voru sýstkynasýnir og hann fekk mig sér til liðsynis í bakabotnið. Við þurftum að standa vörðum að fólk sparkaði ekki út og trampaði niður í svað í gardinum meðan uppbóðið fór fram á eftirlátnum eigum Bilbós. Og hvað haldiði? Þegar allt stóð sem hæst kemur ekki sjálfur Bilbó arkandi upphólin með hest klifjaðan heilmiklum poka og tveim kofortum. Að ég grei ekki ef að í þeim hafi verið einhvers konar fjársjóður sem hann komst yfir á ferðum sínum í fjarlægum löndum, þar sem sagt er að heilu fjöllin séu af gulli, en víst er að tvær kistur gátt ekki fyllt neginn göng. Somi sonun minn ætti líka fara nærið um það og nærið en ég. Hann hefur löngum verið heimagangur í bakkabotni og er sólginni að heyra sögur frá gömlum dögum drengurinn sá. Hann hlýðir áfjáður á allar sögurnar hans byrbós sem er meira að segja farin að til stafs og þó ekki í neinum slæmum tilgangi. Ég vona að minnst að kostaði ekkert yllt hljóttist að því. Farið að því dverga og dreka, segi ég við hann. Kál og kartöflur hæfa best okkar standi. Vert ekki að stinga nefinu og onni það sem einungis við kemur meiri háttar hopitum. Það gæti orðið þér ofviða og komið í klípu. Svona segi ég við hann og ég gæti svo sem sagt að við fleiri, bættan við og gaut augunum til malarans og þess ókunnuga. En karlinum tókst ekki að sannfæra áherendur sína. Til þess voru sögusagnutnar um auðbillbós ornar allt og rótgrónar í hugum hinna yngri hoppitað og það, það er nú allt eins líklegt að hann hafi aukið einhverju síðar við sínur fyrstu fökkur hélt leppur malari áfram og talaði eins og sá sem valdið hefur fyrir hönd almenningsáliðsins hann er líka æði oft að heiman og allur sá furðu fann sem venur komur sínar til hans þar sjást dvergar á kreyki um við miðjar nætur og allt að gamli föru Hvað? Það er alveg sama hvað þú segir, Kalli minn Baggabotn er og verður annarlegur staður og heimilisfólkið enn undarlegra. Og þú getur bladrað út í loftið það þú vilt um hluti sem þú hefur ekki meira vit á enn á bátum leppur. Böynaði karlinn á malaran, enda fóra nú í taugarnar á honum, ég vil meir enn Er svo að við kallar heimilis fólkið í bagga skrítið, þá veitir okkur ekki af fleiru skrítnu fólki hér um slóðir. Sumir hér eru þannig innrættir að þeir myndirki einu sinni tíma að bjóða vinir sínum upp á öl krús, þóir byggju í holu með gullu. Sómi minn segir að öllum verði boðið í veisluna og þeir leystir út með vegleigustu gjöfum. Já, ég leifi mér bara að segja það Gjafir handa öllum og það innan þára daga Það var kominn sjötti seftember og einn dæma blíða Nokkrum dögum áður hafði sá orðrómur komist á kreik líklega haft eftir hinum þölkunnum að sóma að haldin erði svo stórfengleg flugeldasýning að annað eins hefði ekki sést í héraði í hartnær heila öld eða allt frá því gamli tókinn dó. Tímin leið og stóri dagurinn nálgaðist. Kvöldeitt var heldurinn ekki undarlegum vagnni með enn undarlegri farmi ekkiðum hopptún og áfram upp í hólinn að bakkabotni. Hoppidarnir komu út í upplýst andirinn til að fylgjast með honum og góna Í vagninum var framandlegt fólk sem söng undarlega söngva Þetta voru síðskeggjadur dvergar með stórar hettur Nokkrir þeirra voru eftir í bakkabotni Í annari viku seftember um hábjartan dag kom kerra í gegnum árbakkabygðina í áttina frá brúna vinsbrúni Henni ók öldungur eitt síns liðs Á höfði baran háan uppmjóan bláan topphat Hann var búinn síðri grári hempu með sylfurlitan trefil. Sýtt skeggið var hvitt og undan hattbarðinu sá í kafloðunar augabrýr. Það krakkarnir tóku að trýtla á eftir og fylltu á eftir í gegnum hopptún og upp í hólin. Kerran var full af allskins flugaldum eins og menn hafðu einmitt vænst. Gamli maðurinn lagði vagninum að útidyrum bilbós og tók til við að afferma kerruna. Þar voru stór knippi af flugeldum af öllum stærðum og gerðum, mert með stóru rauðu G og hér er prentað fangamark og álfrúninni K og hér kemur aftur fangamark. Þetta var að sjálfsögðu fangamark Gandalfs og öldungurinn í kerrunni var engin annar en vitringurinn Gandalfur sem í héraði var þekktastur fyrir listir sínar með eld, reyk og ljós. Í rauninni stundar hann þó alvarlegri og háskalegri verkefni en um það höfðu hér búar enga hugmynd og litu þannig einungis á hann sem skemmti kraft. Því var skiljanleg eftirvænting hoppita barnana Ge fyrir gaman rópuðu þau í kór og gamli maðurinn brosti börnin þekkt hann strax í sjón þó sægist sjaldan í hopptúni og hefði þar aldrei langa viðdvöl þau þekkt enda mest af afspur og engir nema elstu hoppitar höfðu raunverulega séð flugeldarsýningu hans þegar sá gamli hefði tæmt kerruna með hjálpilbós og nokkura dverga gaf Bilbo og krakkonum fáeina auðra, en áhorvendum til mikillavon breyða var ekki kveikt á minnsta smáflugjaldi nýja einni einustu púður kerlingu Hýpjiðu ykkur nú heim sagði Gandalfur, þið fáu nóg að sjá þegar þar að kemur Síðan hvarf hann inn með Bilbo og dyrnar lokuðust á eftir þeim Börnin stóðu kyrrum stund, störðu árangus á dyrnar og heldu síðan á braut Þeim fannst veisludagurinn aldrei ætla upp að renna. Bó og Gandalfur í litlu herbergi við ópin glugga sem sneri í vestur út af garðinum. Síðdeigið var bjart og friðsælt. Það glitraði á rauð og gullin blómin, bæði sigurskúva og sólegar og vatningsviðurinn fetaði sig upp eftir torveggjónum og gægðist innum kringlóttagluggana Mikið er gardurinn fallegur sagði Gandalfur Já svaraði Bilbo Mér þykir afar væntumann eins og allt gamla og góða hér að því en ég kemst víst ekki undan að fara í frí Og það gerði henni áfram til streytun Jú Nú eru liðnir margir mánuður síðan ég tók þá ákvörðun og ég hef ekki breytt um skoðun. Jæja, þá eru og þarf að um það. Haltu þínu striki og framkvæmdu áætlununa. Alla áætlununa vel að merkja. Og ég vonað allgangi vel, bæði þínu vegna og okkar allra. Það vonað ég líka og nú ætla ég svo sannarlega að skemmta mér á fimmtudaginn og jafnvel að glettast á lítið. En hverjum heldur það verði skemmt, saði Gandalfur og hristi höfuðið. Þið sjáum nú til, svaraði Bilbo. Dægin eftir komu enn fleiri vagnar akandu upp hólinn og ennú fleiri. Einhverjir heyrðust tauta um einn tóm utan sveitar viðskipti en síðar í vikunni tóku að streyma frá bakkabotni pann á allskins matvælum gistingu og öllum þeim munaði sem fáanlegur var í hopptúni, árbakka og nágrenni fólk varð áhuga samara með hverjum degi sem leið það fór að telja dagana á almanakinu og býða með ákafa eftir póstinum í vonum bóðskort ekki leið heldur á löngu áður en bóðskortin tók að streyma út frá bakkabotni póstúsið í hopptúni réð ekki við neitt og allt komst í baklás í dreyvingu bréfanna á árbakka svo auglýsa varð eftir sjálfboða liðum til aðstoðar póstberunum þeir voru á eilífum þönum upp hólinn með 100 kurteislegra tilbrigða við takk ég mun örugglega koma á hliði við bagga var sett upp skilti sem ástóð aðgangur bannaður nema til veislu undirbúnings En mörgum sem þóttust eiga erindi til undirbúningsveislunni var heldur ekki hleyftinn. Bilbó var önnum kafinn. Hann þurfti að skrifa boðskort, merkja við svörin, pakka inn gjöfum og sinna ýmsum engamálum. Hann hafði ekki sést utan dyra síðan Gandalfur kom. Eitt morguninn þegar hoppið þar risu rekju var búið að þekja flötina fyrir sunnan bakka botn með reypum og súlum fyrir heila tjaldborg utan í bakkan var búið að grafa fyrir nýjum en gangi, leggja breið reyp og reysa stort hvít skrautlið hoppið það fjölskyldurnar þrjár sem bjuggu upp við skjóðustíg voru springa úr forvitni og almennt öfundadar fúsi gamli gamban reyndi ekki eins og að látast vinna í garðinum sínum Loks rísu tjaldbúðirnar Eitt veislutjaldið var langstærst svo það gat innbyrkt heill treða á flötinni Þetta var hringt tjald og treð stóð öðru meginn í því fyrir miðju háborðinu Á allar greinar þess voru hengt ljósker Og enn bættist nokkuð við sem hobbitum fannst lofa góðu Á norðurhorni flatarinnar var rist rísastórt úti eldhús og til aðstóðar dvergunum og öllu skrýtna fólkinu sem nú hélt til í Baggabotni kom heil hersing matsveina frá hverju matsölustad og krá í nágrenninu eftir væntingin náði hámarki að þá fór að þykna í veðri miðvikudaginn fyrir veisluna kvíðin ætlaði fólk lífanda drepa en þegar svo sjálfur fymtudagurinn 22. september loks rannu taut sólin upp á heiminin og drap öllum skýjum á dreif fánar voru dreiknir að hún og gamanin byrjaði Bilbo Baggi kallaði það Vestlu en í rauninni var það líkara heilli þjóðhátíð með óteljandi skemmtiðatryðum næstum öllum í nágræninu voru bóðið en þóða glemdist að bjóða örfáum sakaði að ekki því að þeir komu allt að einu Þangað slættust líka margir gestir úr öðrum sveitum hérðs og jafnvel nokkrir utan að komandi. Bilbo tók sjálfur á móti gestunum og ábóðflennunum við nýja hvíta hlýðið. Hann útbytti gjöfum til allra og gott betur að því að sumir fóru aftur út einhverstaðar á bakvið og komu síðan aftur inn um hlýðið. Hoppitar hafa þann sið að það er ammælisbarnið sem gefur gestunum gjafir. Sialdan eruð að dýrar gjafir, að minnst afosti ekki jafn raunsnarlegar og þar voru nú. Þetta er í rauninn í prýðilegu siður. Í hobbtúni og á árbakka áttu einhver afmæli á hverjum degi allan ársins hring. Hver hobbiði gat ví krakt sér í afmælisgjöf svo sem einu sinni í viku, Og þeir gátu aldrei fengið of mikið af gjöfum. Í þetta skipti voru gjafirnar sem sagt, óvenju verðmætar. Hoppita börnin urðu svo ákvöf að þau glemdu sum næstum að borða. Þar voru leikföng sem þau hafði ekki einu sinni drengt um að gætu verið til öll svo undur fögur og sum auksýnilega töfra leikföng sem orðið hafði að panta heilu ári áður alla leið frá fjallinu eina úr dal. Ósvikind vergasmýði er gestirnir öðvöru bóðnir velkomnir og allir komnir inn fyrir hlýðið hófst söngur og dans, hljómlist, leikir og að sjálfsögðu matur og drykkur Borðhaldið skiptist í þrennt, hádeisverð, tedrykkju og kvöldverð en þau runnu nokkurn veginn saman í eitt Menn settust að hádeisverðunum og svo var haldið áfram að geta og drekka allan daginn viðstöðu löst frá því um eðlefu leytið til klukkan hálf sjö en þá hófst flugeldarsýningin Gandalfur sá að öllu leytið um flugeldana hann hafði ekki aðeins útvegað á og komið með þá heldur sjálfur framleytið á af henni mestu hugkvæmni og nú stjórnaði hann sjálfur allri skraudssýningunni Þar að auki var dreift meðal fólks allskins hvellettum og sprengjum, púðurkerlingum, stjörnuljósum, blísum, dvergaeldum, álfagósum, púkagelti og þrumugný. Allt var þetta eins fullkomið og hugsast gatt. Gandalfi hafði greinilega farið fram með aldrinum. Þarna voru eldflaugar sem leiftruðu eins og fugla hópur á flýji, og sungu þýðum röttum græn tre með stopni úr myrkum reik sem löfguðust eins og vorið hefði komið í einni andrá og að gljáandi greinunum rundu glóandi blóm yfir furðu losna hopbitana og hurfum með sætri angann rétt áður ennur snertu starandi andlitin Þar voru gósbrunnar af fyrrildum sem flugu glitrandu upp í trjákrónurnar marglitri eldstolpar sem lyftust og ummynduðust í klófagra erni með útbreyta vangi, skip með þöndum seklum eða flokkar fljúandi álta. Þar voru líka blóðröð þrjumuski og gula regnskúrir, þjettir skóar silfursbjóta sem þýttust öll í einu upp í loftið með výrreyfum din og stiftust síðan ofan í ána með snarki hundrað sjóðheitra snáka og svo byrtust sjálfum bilbóð til heiðurs síðustu undrin þau komu öllum að óvörum og skutu hoppið tónum ekki skelk í bringu eins og Gandalfur hafði ætlast til þá sloknuðu skyndilega öll ljósin mikill reykjarmökkur steig til himins og tók á sig mynd fjalls sem virtist vera langt í fjarska hátindur þess tók að glóa og ropnaði í gígur sem gaus grænum og rauðum eldtungum. Upp úr fjallinu flaug rauðgullind reki, að vísu ekki í fullri stærið, en samt ógnar eðlilegur. Út af gyni gengu eldglæringar og reyðiglampar úr glirnum hans. Hann fór öskrandum loftið og þittist þrisvar yfir skelfingu lostin áhorfenda skaran. Menn nýpröðu sig saman og sumir fjallu kittli flatir á grúfuðu. Enn flaugdrekin hvæsandi framhjá með skarki og skröðningum fór í heljarstökk og splundraðist yfir árbakka í ærandi sprengingu. Þá er kvöldverðurinn tilbúinn, kallaði Bilbo. Og uppnámið og óttinn hvarfins og dökk fyrir sólu en hoppidarnir sem enn lágu flatir á jörðinni sprutt á fætur. Hér voru á borðum, gnæktir af góðum mat handa öllum en ekki voru þó allir boðnir í sjálfa fjölskyldu Hún var haldin í stóra ringtjaldinu með stóra trénu. Þangað var aðeins boðið tólftiltum fólks, þann fjölda kalla hoppið þar kvestaslega að gross, en finnst þó ósmekklegt að nota það um fjölda fólks og grípa það fremur til orðsins stórtiltar. Til fjölskyldu veislunar var boðið skildfólki bilbós og fróða, en þó líka fá einum sem ekki voru tengdir þeim neinum ættarpöndum, til dæmis Gandalfi. Þar í hópi voru líka margir ungir hobbitar sem fengar vera viðstattir með leifi fóreldra sinna, en hobbitar hafa litlar áhyggjur af þáttöku barna sinna í veislum og síst ef fá væna máltíð í kaupæti. Það kostaði nefnilega ekkert smá ræði að fæða unga hobbita. Baggar og bófinnar voru þar fjölmennir og sömulegðir, dingum, ömmu, bilbós, bagga og einnig mart af kumpum, skildfólki tóka afa hans, og slangur af græflum, greifingum, þumbum, valinvömbum, gyrlum, gjallendum og stoltfótum. Sumir voru að vísa, vel aldrei áður til hopptúms, afþakkaðað Eð Þar að þau ekki vissu þau að Bilbo frændið þeirra var snjall matreðslumadur og mikið orð fóra visslumans Gestirnir 144 tölum áttu því von á gómsættri máltíð Hins vegar kviður dálítið fyrir ræðu gestgjafans að borðhaldi loknu en hún varðvist ekki umflúin Honum hætti nefnilega til að slá um sig með einhverjur sem hann kallaði ljóð og væri hann að finna á sér gata hann áttið til að fara að rekja einhver fáránleg æfintýri úr þessu duðlarfulla flakki sínu forðum daga. Gestirnir urðu ekki fyrir vonbreyðu með matinn. Máltíðin var stórfengleg og borðhaldið ánægjulegt í alla staði. Maturin var vel útiláttinn, ljúfengur og markbreytilegur og þeir tóku sér góðan tíma til að snæðan Matar innkaup í hopptúni urðu næstum enginn í heila viku á eftir en þar eð innkaup bilbós hafðu tæmt hyllur flestra vestlana vinkjallara og byrða skemmur allt um kring skiptiða engum áli Að borðhaldi loknu eða svo til var komið að ræðunni Viðstattir voru nú við öllu búnir og hefðu kefst við að fylla í skörðin eins og það var kallað þeir dreiftu á uppáhald strikkjum sínum nörtuðu í eftirlætis réttina og höfðu glemt öllum kvíða þeir voru þí til í hlusta á hvað sem var og láta í ljósi undirtektir sínar eftir því sem við átti hverju sinni Og stökk upp á stól undir upplýstu trénu bjarman frá ljóskerunum lagði á glaðklakkalegt andlitans og stindi á gullnappana á útsaumuðu silki vestinu allir gáttunum séði til hans þar sem hann stóð upp á stólnum og veifaði annari hendinni hina hafðan í buksnavasanum kæru bakkar og bófinnar byrjaðan upp á nýtt og kæru tókar og brúnburkar og stumpar og kumbar og greiflar og greifingar og þumbar og valinvambar og gjallendur, gyrilar og stólfótar Stoltfætur æfti fullorðin hoppiti utan um tjaldinu Hann hétar stolt fótur og bar nafn með rendu Bíurnar á honum voru vissulega nógu stórar, ekki vantaði það og auk þessu kaflóðnar og hafði hann lagt báða fætur upp á borðröndina stolt fótar leiðir ég Bilbo sig og einnig mínir ágætu skjóðubakkar sem ég býð loksins velkomna aftur í baggabot í dag er hundraðasti og ellefti afmælistagurinn minn ég er elleftuga og eins í dag hurra hurra, hann lengi lifi hrópuðu hoppittarnir og börðu í takt á borðin Bilbo stóð sig furðu vel svona ræðuhöld kunnu þeir besta með það, allt stutt og laggott ég vona að þið skemmtið ykkur eins vel og ég gífurleg fagnaða læti já og nei hróp, glamur úr ótal lúrum, hornum, flautum blístrum og allskins hljóðfærum og eins og áður sagði var þar fjöldi ungra hobbitann og þeir byrjuðu í óða önn að sprengja spila sprengjur. Flestar báru vörumerkið dalur, sem að vísu sagði hoppidónum ekki neitt, en allir voru sammála um að þær væru heið furðulegasta fyrirbæri. Inn í þeim voru lítil hjómtæki, hinn mesta völunda og einstök af allri gerð. Nokkrir ungir tókar og brúmbukkar sem hjældu að Bilbo frændi væri búin að ljúka sér af, en það fannst eða mann búin að segja allt sem segja þurfti, höfðu meiri sé að slegið upp hjómsveit á staðnum og byrjuð að leika fjörugt danslag. Eyvaldur tóki og ungfrú Melanóra Brúmbuk stukkuð upp á borð með bjöllur í höndum og byrjuð að dansa vorvaka, fallegan dans en helst til æslafengin. En Bilbo var hvergi nærri búinn Hann þreif lúður af unglingi einum sem stóð þar í námunda við hann, og þeittan þrisvar, hrauslega. Það dró niður í skarkalanum. Ég skal ekki vera langorður, hrópaðan. Einróma þögnuður. Það er ekki að tilefnislausu sem við erum hér saman komin. Eitthvað í röttinni vakti vendingar. Það varð næstum þögn og einn eða tveir tókar spertu eyrun. Satt að segja búa þrjár ástæður að baki því. Í fyrsta lagi til þess að segja ykkur hvað mér þykir afskaplega vænt um ykkur all og að hundrað og ellefu ár eru alltof stuttur tími til að búa með svo ágætum og elskuverðum hopvitum. Gýfurleg fagnaða læti. Ég þekk ekki helmingin af ykkur eins vel og ég vildi og ég kann helmingi betur við minna en helmingi naf ykkur en hann á skilið. Þetta kom nú nokkuð á óvænt og var dálítið strempið. Einstaka gestur klappaði, en flestir voru alltof uppteknir af því að reyna komast til bótt síðu og gera sér grein fyrir hvortum lof eða last hefði verið að ræða. Í öðru lagi komum við hér saman til að halda upp á afmælið mitt enn gullu við fagnaðarlætin en réttara sagt afmælið okkar því að fróði fremdi minn og ervingi á líka afmæli í dag, nú verður hann myndugur og arfnæmur fremur áhuga löst lofa takk frá en hávær róp frá yngri kinslóðinni fróði, fróði, fróði frækni en skjóðubakarnir fitjuð upp á trýnið og veldi því fyrir sér hvað arfnæmur þýtti. Samtals erum við hundrað fjörutjú Tala okkar fyllir aðteglisverða tölu eitt grós ef svo má að orði hveða. Engin fagnarleiti. Þetta var fáránlegt, fannst enn. Margir gestana sármugðust sérstaklega. Hvað er það nú enn dónalagt orðbragð? Það var einmitt þennan dag fyrir 60 árum svo ég leifi mér að rifi upp löngu liðina daga að ég komi í tunnu til ásgerðis við langa vatni þó ég myndi þá ekkert eftir því að ég ætti afmæli. Ég var ekki nema 51 í þá daga og afmælistagar skifti þá ekki miklu máli. Veislan var samt sem áður nokkuð góð nema hvað ég var svo kvefaður að ég gætt ekki sagt annað en dagbyrir gælega. En þar sem ég er ekki vitund kvefaður núna, þá ætla ég nú að segja það aftur með röggsamari hætti. Þakk ykkur kærlega fyrir að koma í þessa smá veislumína. Þrúandi þak. Allir óttuðust að nú væri söngur eða ykkur ljóð í aðsýi og þar með fórðum strax að hundleiðast. Akkur gæti hann ekki haldið sér saman og leifti maður bara skála fyrir honum. En Bilbo forki söngn ég fór með kvæði. Hann tók sér aðeins stutta málkvíld. Í þriðja og síðasta lagi hælt hann áfram. Langar mig að tilkynni ykkur nokkuð. Við síðustu orðin brýndan svo rómin að allir réttu sig upp í sætum sínum sem það gátu. Mér þykir sko leita tilkinn ykkur að enda þótt hundrað og ellefu ári séu eins og ég áðan sagði allt of stuttur tími til að kynnast ykkur þá er þetta síðasta samveru stund okkar Ég er á förum, ég yfirgef ykkur núna og verið öll sömul, mark, blessuð og sæl Hann stökk niður af stólnum og farf Í sömu hann drá blossaði upp blindandi leiftur og gestirnir kýprum saman augun Þegar þeir svo opnuðu þau aftur sást kvorki tangurni tetur eftir af bilbó 144 furðu losnir hoppitar spertu sig orðlausir aftur á bak. Óði gamli stoltfótur tók meira sér lappirnar ofan af borðinu og slæmdi þeim niður á jörðina Eitt andartak ríkti dauða það meða þeir supu kveljur unskver einasti bakki, bófinnur, tóki, brúmbukkur, stumpur, kumpur, græfill, greifingi, þumbi, valinvambi, gjallandi, gyrðill og stoltfótur fóra að masa hver upp í annan í einu. Helst voru menn á þeirri skoðun að þetta væri ósmekklegt grín og nú þyrfti meiri mat og drikk og fólki ætti jafnaði sér eftir æsingin og óþæyndin hann er auðvitað meiri en lítið trublaður eins og við allt af sagt og algengustu viðbröðin jafnvel tók honum þó að fá einum undanskildum þótti þessi framkoma bilbós óafsakanleg flestir komust á þá skoðun að hvarvans væri ekkert annað en astmanlegur rekkur en róri gamli brúnbukkur var ekki of viss um það Trátt fyrir elli og ofátt leta hann skinnseminna enn ráða. Hann sagði strax við Esmiröldu, tengdadóttur sína Hér er eitthvað gruggugt að segiði, væna mín, ég geti best trúa því að þessi trublaði bakki sé aftur lagstur í flakk, gamlu auðabárðurinn. En hvað um það, ekki tók hann þó vínföngin með sér. Svo rópaði hann hástöfum á fróða og baði hann að láta skengja aftur í glösinn fróði létt á meðan sem minnst á sér kræla hann satt nokkra stund þögull við auðan stól bilbós og létt allar athugasendur og spurningar sem vindum eiru þjóta hann hafði í öðru gaman af öllu skensinu en vitað hvað til stóð hann gætt varla stilt sig um að hlæja að undrun gestana sem sínilega þótti sér tölvert misbóðið en um leið var honum þó þungt í skapi Skyndilega gerðan sér grein fyrir hvað blessaður gamli hobbitin var honum kjær. En flestir gestana heldur áfram að geta og drekka eins og ekkert hefði í skorist, og þeim varð tíðrætt um sérvisku bilbós fyrr og nú. Skjóðubakkarnir voru hins vegar strax farnir í fúsi. Fróða langaði ekki lengur til að taka þátt í vislunni. Hann bauði að láta bera fram vín. Svo stóð hann upp, drakk skál bilbós í hljóði laumaðist út úr tjaldinu meðan Bilbo var að tala hafði hann fytlað við gullhringin í vasasínum, töfrahringin sem hann hafði haldið leintum öll þessi ár en um leiðu hann stökkofan af stólnum, smegðan honum af fingur sér og upp frá því sá aldrei neitt hoppi til í hopptúni tangurni tetur af honum ósínilegur gekk hann hvartlega heimað hýpílum sínum Dókaði við stundarkort með brós á vör og hlustaði á klíðin í ringtjaldinu og glaumin frá hinnum enda flatarinnar. Svo vatt hann sér inn. Hann fór úr sparifötunum, braut útsaumaða silki sitt saman, vafðið inn í silki og lagði frá sér. Síðan snaraði hann sér í gömul órheinn fött og girti sig snjáðu leður belti. Við beltið festi hann stutt sverð í rispuðu svörtu leðurslíðri upp kistu sem þevjaði af mölkúlum tókan gamla skikki og hettu sem hefðu verið læstar niður eins og dýrgripir. Fóðær væru svo bættar og upplitaðar að varla var giskað á upphaflegan litverða sem hefði þó getað verið dökkrætt. Hvortfekja var heldur við vöxt. Aðfýloknu snér hann inn í skrifstofu sína. Þar tók hann upp úr stórum járnbentum kísli böggul, vafin í gamlan dúk skimbundið handrit og stærðar umslag Bókinni og bögglinum tróðan efst í þungan póka sem stóð á gólfinu og var orðin æði útróðin en í umslagið stakkan gullhrinnum ásamt smágerður keðju sem hafði upphaflega fylgt honum innsiklaði og ritaði nafn fróða utaná fyrst lagðan um á arin hilluna en tók það svo skyndilega aftur til sín kuðlaði þí saman og stakki vasa sinn en ní því opnuðu styrnar og gandalfur arkaði inn með asa eh sæll sagði bilbó ég hafnan efavast um að það ætli nokkuð að koma eh gott að þú ert þó sýnilegur sagði vitringurinn og settist niður ég vildi aðeins hitta þig og segja nokkur orð að skilnaði þér finnst sjálfsagt að alltaf í gengið á góskum Já, það finnst mér sagði Bilbo en leiftrið kom mér á óvart mér varð heldur betur bylt við að hvað þá hinnum smá viðbót frá þér ekki satt rétt til getið þú breyttir vitturlega að halda hringnum leyndum með öll þessi ár og nú fannst mér nöðsynlegt til að leiða hugan frá honum að gefa gestum þínum en hverja aðra skýringu á hvarfið þínu og spilla þar með gamninum fyrir mér þú ert nú meiri slettarekan, sagði Bilbo og hló við en ég býst við að þú vitir hvað er fyrir bestu eins og fyrir daginn það vona ég ef ég veit nokkuð á annað borð en annars var ég ekkert hrifin af þessu brambolti í þér og hefur fengið þínu framgengt að glettast og ímist skjóta skilt fólkið þínu skelk í bringu eða stór móðgaðað og hér að spúar hafa fengið nóg að tala um í nýju daga ef ekki í nýju tíu nýju en nú er komið að alvörunni ætlar að halda áfram Jú, mér finnst ég verða taka mér frí, langt frí eins og ég hef áður sagt þér að líkindum verður það hér endanlega frímitt Ég býst að koma nokku tíman aftur. Satt að segja er ég staður að því að snúa aldrei aftur og til þess hef ég líka gert allar ráðstafanir sem þarf. Ég er orðin gamall maður Gandalfur að þvísu ber ég það ekki utan á mér en ég finn það innra með mér. Unglegur er sagt, eða hitt og heldur. Mér finnst ég vera svo tekin og útþyntur ef þú skilur hvað ég á við. Mér finnst ég verið eins og smjör sem smurt hefur verið á ofstóra bröðsnið. Þetta getur ekki verið eðlilegt. Ég þarf að breyta til ef eitthvað. Gandalfur virtan gömgæfilega fyrir sér. Já, þegar öllur á botningvótt býst ég við að ráða gerðinn sé öllum fyrir bestu. Ég er alltjent búin að taka mín ákvörðun. Mér langar Gandalfur til að líta aftur augum fjöllin Já, ég segi fjöllin og síðan að finna mér stað þar sem ég geti dvalist í ró og næði, þar sem ég geti verið laus við hennan hópsnöðurandi ættingi allt í kringum mig og þennan sífelda ströym leiðinda gesta sem í tíma og tíma knýja dyrabjöllin mína. Kanski geti ég fundið mér af dreftir að ljúka við bókina mína, ég hef þegar ákveði hvernig ná að ljúka. Þú sagðir að þú eftirlétir hún allt. Mælti Gandalfur Líka ringin Þú manst vonanda að þú hafðir fallist á það Já, já ætli það ekki Stammaði Bilbo Hvar er hann? Þurfur þið endilega vita það Þá eran hann í umslægi Hansaði Bilbo, önugur Þannig varin Arinn hillunni Æ, nei, hérna í vasamínum Hann hikaði Það er annars undarlegt, sagði hann svo í hljóði. Nó þau ekkert undarlegt. Hvískildi hann ekki fá að vera áfram í vasa mínum? Kant alvuru kvest sjónir á Bilbó, svo blikaði í augu hans. „Ég held einlæglega Bilbó,“ sagði hann lágt, „að þú ættir að skiljan eftir. Erðu ekki þar sem þú vilt?“ Mm, jú og, og nei, nú þegar að ég er komið er ég ekki eins vissum að ég vilji skilja hann við mig Mér er ekki ljóst hvers vegna ég ætti að gera það Og hví ert þú svo áfram um það? Spurðan allt í einu og röddans tók undarlegri breytingu Blandin grunnsend og gremmíu Þú hefur stöðugt verið að nauða í mér út mínum En þér stendur alveg á samum allt hitt sem mér áskotnaðist í ferðalæginu En ég varð að nauða í þér, sagði Gandalfur, ég varð að fá að vita sannleikan, það skiptir svo miklu máli. Töfrahringir eru, ja þeir eru nú einu sinni töfra gripir, afar fágætir og forvitnilegir og sem slíkur er ringurinn svo að segja í mínum verkarring. Mér er nú rorra að vita hvar hann er neðurkominn þegar þú nú ferð aftur á flakk. Aug þess grunar með að þú sért búin að eiga nógu lengi þá skjöplast mér líka illa ef hann kemur þeirra nokkrum notum framar Bilbo Bilbo róðnaði og reyði glampi kom í augur hans góðlegt andlit hans varð hörkulegt hví skildi ég ekki en geta haft nota á honum? hrópað hann og hvað kemur þér það líka við? hvað ég geri við mínar eigin augur? ég á hann, ég fann hann, hann kom til mín já, já svaraði Gandalfur En það er engin ástæði fyrir að vera espaði upp. Hafi ég reyðst, þá er það þér að kenna, tautaði Bilbo. En ég á hann, heyrur það, hann er minn, djásnið mitt, já, hnossið mitt. Gandalfur síndi engin ytrís viðbriði. Hann horði með alvöru og athygli á Bilbo en djúfti augum hans bráð fyrir leiftri sem síndi að honum var brugðið. Svo hefur hann áður verið kallaður, mælti Gandalfur, og þá ekki af þér. En nú er það ég sem segi það, og því ekki, þó gotlirir af ykkur tíma kallaðan þessu nafni, er það ekki hann sem á ringin núna, heldur ég, og ég ætla mér að halda honum. Gandalfur reis á fætur. Þú værir algjör fáviti, Bilbo, ef þú gerðir það, sagðan ströngum rómi. Það verður nú ljósara með hverju orði sem þú lætur út úr þér að hann er að ná valdi yfir þér, skildan eftir. Þá getur átt í sjálfur, haldið á braut og orðið frjáls aftur. Ég geri það sem ég er sjálfum sýnist og fer hvert sem ég kæri mig um, ansaði Bilbo þrákelknislega. Svona, svona, kæri hobbiti, saði Gandalfur við höfum verið vinnir alla þín á lönguæfi og þú átt mér líklega ímislegt gott að gjalda gerðu nú sem þú lofaðir losaðu því viðan ef, ef þú ert sjálfur að ágirnast hringin minn segðu það þá rópaði Bilbo en þú skalt aldrei fá hann það máttu vita ég ætla ekki að skilja hnossið við mig um leið fálmaðanum sverðskjöldun augu Gandalfs skutu gneistum nú er að mér komið að skipta skapi Mæltan, ef þú segir þetta aftur verði reiður og þá skaltu fá að sjá aðra hlið á gandal við hinnum gráa. Hann steig eitt skref í átt til hoppitt og vann úr sem hann yksi allur og stafaði ógn frá honum. Það var eins og skuggina á honum fyllti út í litla herbergið. Bilbo saup kveljur og hopaði aftur að vegnum en krefti þó hnefan í vasasér. Þeir stóðu góða stund anspænis og loftið var læfi blandið. Augu Gandalfs hvikuðu ekki af hopitannum. Hægt og sígandi slaknaði á greip bilbós í vasa og hann titraði. Ég skil ekki hvað þetta á að þýða Gandalfur, sagðan. Þú hefur aldrei verið þessu líkur fyrr. Hvers vegna ógnarðu mér? Ég á hann eða hvað? Ég fann hann og gotlrir hefði drepið mig ef ég hefði ekki tekið hann. Og hvað sem man sagði, er það ekki rétt að ég hafi stólið honum? Ég hef aldrei sagt að þú hafi stólið honum, svaraði Gandalfur, en ég hef heldur engan huga á að stelunum frá þér. Ég er aðeins að reyna að hjálpa þér en ásælist ringin alls ekki sjálfur, ef þú aðeins gætir treyst mér eins og forðum. Hann snýri sér við og skuggi nafann og minkaði. Hann virtist líka eins og skreppa saman og verða aftur gamall og gráur, álútur og áhyggjufullur. Bilbo bar hönd fyrir augu eitt andartak. Fyrirgefðu, sagði hann, en mér leiði svo undanlega vístir því léttir að losna við hann, en hann hefur ásótt mér svo upp á síðkastið. Stundum finnst mér hann líkt og hafa vakandi auga með mér þá sækir á mig einhver undarleg löngum til að setja námi og láta mig hverfa. Ég er alltaf að hugsa um það hvort hann sé á sínum rétta stað og það þarf að vera taka hann upp og handleik til að fullvísa mig um það Ég reyndi að læsa niður en komst fljótt að því að ég var ekki í rónin en mann væri í vasamínum. Ég skil ekki hvernig að þessu stendur og nú er eins og ég get ekki gert þetta uppið mig. Reyndu þá að treysta mér til þess, sagði Gandalfur. Ég er alveg vissi minni sök. Þú verður að fara og skilja eftir. Losaðu þig við hann. Láttu fróða hann eftir og ég skal hafa auga með honum. Bilbo stóð, grafkir, andartakk spenntur og óakveðin loks andvarpaðan ja þá stundan svo upp og brosti mæðulega þegar öllur á botni kvöld var þetta einmitt tilgangur með veislunni og öllum gjöfunum þannig ætlaði ég einmitt að gera mér það létt bærar að láta ringin frá mér en í rauninni hefur það ekki auðvelda mér neitt samt get ég nú ekki snúið aftur það væri ómögulegt ef allur þessi miklu undirbúningur væri unnið fyrir gík og þá er þið lítið úr Já, það er satt, þar með væri út um, það eina sem afsakaði veistluna, einu glætuna sem ég sá við hana, ansaði Gandalfur. Svo skal þá vera, sagði Bilbo. Fróði færa þá á samt öllu hinnu, svo dróði djúft andan. Nú ég verð þá að fara að koma mér af stað á þennan okkur annar rekst á mig hérna, úr því ég er eins og ni búin að kveðja, væri vandræðilegt að þurfa að aftur. Það svo mæltu tókanum pókansinn og hjælt til dyra. Þú ert enn með ringin í vasanum, sagði Vítkinn. Æ, já, það er rétt, rópaði Bilbo uppifir sig. Og erða skrána og öll hinn skjölin líka. Líklega réttast að þú fáir fróðað allt frá mér. Það er örugast. Nei, ekki afhenda mér ringin, ansaði Gandalfur. Legðan á arinn hilluna, það er nógu örugur staður, þannig til fróði kemur... Ég ætla að hér eftir honum. Bilbo dró umslæð upp úr vasasínum en í því hann var að setja við hliðinna á klukkunni kiptist höndans til baka og umslæði fjall í gólfið. Áðrunn honum gafst ráðrum til að taka það upp hafði vitkinn byggt sér nýður, greipiðað og lagt af sinn stað. Skyndilega afmyndaðist andlit hoppidans af bræði en jakt skjótt byrti yfir því á ný og hann hló. Það var eins og þunguð fargi væri af honum létt. Já, hæja, þá er því lokið, sagðan. Nú er ég farin. Til gengur fram í forstofuna. Bilbo valdi sér uppáhaldsgaungustafinsinn og blístraði kveldt. Þrýr dvergar komu hver sínu herbergi þar sem þeir höfðu verið önnum kapnir. Þeir er allt tilbúið, spurði Bilbo, búið að pakka öllu inn og merkja það. Allt saman svörðu þeir einum rómi. Jæja, þá leggjum við í hann Hann gekk út um dyrnar Nóttin var fögur og á myrkum himni blikuðu farvetna stjörnur Hann leit og teygði að sér nætur loftið. Þetta verður dásamlegt Gaman að leggja enn á nýju út á vegin og það í fyllt með dvergum Þetta hef þráð árum saman Farvel sagðan svo Horð á heimili sitt og neyði sér í dyrunum og verður sæll, Gandalfur Sætla sinni, bilbó og farðu nú varlega. Þú ert nógu gamall og vonandi nógu vitur til þess. Varlega, hvað ætli mér standi nú ekki á samum allt? Haðan að seingar áhyggjur að mér, hafi ég nokkur tíma verið hammingjusamur, þá er ég það núna og það er fyrir mestu. Stundin er upprunnin, nú berst ég á burt með gólunni. Síðan raulaðan með sjálfum sér látt og þýtt. Vegurinn tegist æ og æ Frá sínu við húsadýr Nú þrítur bæði þorp og bæ En þræða verði hann sem fyrr Leggja hann undir fúsan fótuns Fram hann kemur á aðal veg Sem margar leiðir liggja á mót Og að lokum hvert. Það veit ég. Hann þagnaði og stóð kyrr eitt andartak án þess að mæla orð frá vörum. Síðan snéran sér orð burt frá ljósonum og skvaldrinu sem barst frá flötinu og tjöldónum gekk með þrem smávöksnum förunautum sínum gegnum gardinn og niður eftir löngum stignum. Hann stökk yfir vík í limgerðinu neðan við hólin og helt út á engin og hvarfann inn í nóttina eins og vindblærin Gandalfur stóð góða stund og starð út í náttmyrkrið og eftir honum Vertu sæll, bilbo og vinur þanga til við hittum staftur sagðan í hálfum hljóðum og sneri við inn í húsið Lítlu síðar kom fróði að Gandalfi sitjandi í þungum þöngum í myrkrinu Er hann farinn? spurðan Já, svaraði Gandalfur Hann er loksins farin. Mikið vildi ég óska, uh, já við, uh, ég var að vona fram á síðustu stundu að þetta væri bara spaug, sagði fróði. Þó vissi ég mjög mér að honum var fylsta alvara, en það var alltaf hann syður að henda gaman að alvörunni. Ég vildi nú að ég hefði komið fyrir þó ekki hefði verið til annars en að kveðja hann. En sjálfur kausanna laumast að lokum hjóðlega burt, sagði Gandalfur. Þaðu hann að sengar áhyggjur, fróði minn, honum reiðir vel af úr þessu. Hann skildi víst böggul eftir handa þér. Þannig er hann. Fróði tók umslagið af aðrinhyllunni, skoðaði en opnaði ekki. Ég þykist vita að það sé erðaskráin og öllu annur skjöl, sagði vittringurinn. Nú er þú orðin húsbóndi í bakkabotni. Einni vænti ég að þar sé gull ringur. Ringurinn própaði fróði upp yfir sig eftir létan mér hann líka hvers vegna í óskup vera hægt að hafa ykkurt gagna á honum kannski og kannski ekki, sagði Gandalfur í þínum spórum myndi ég forðast notan nota hann, en láttu engan sjá hann og geimd hann á örugum stað nú fer ég í hátinn sem húsbóndi í bakkabotni fannst fróða það vera skilda sína hverja gestina, þóða væri síður eins og skemmtilegt hlutverk Nú vissu allir á flötinni um þann furðu atburð sem gerst hafði en fróði hafði ekki annað um að segja en að það kæmist á hreint í fyrramálið. Um miðnætti komu vagnar að sækja heldra fólkið og þeir runnu á brott hver á eftir öðrum, hlaðinir útróðnum út en þó ófullnægðum hoppidum. Síðan komu gardirkjumenn á staðin eins og talast hafði til og ókuðum burt í hjólbörum sem óviljandi höfðu orðið eftir. Svo leiði nóttin Sólin kom upp Hoppitar fóru venju fremur Seint á fætur Það var liðið langt fram á morgun Þegar þjónustu fólkið kom á vettvang Til að fjarlæja borð og stóla Borðbúnað, flöskur og diska Ljósker, blóma stampa Bröðmilsnu og útbrunnar púðurkerlingar Töskur, hanska og vasaklúta Sem orðið höfðu eftir Og matar af gangana Sem þó voru ekki miklir Athí búnu fór að skjóta upp ímsu fólki án þess að nokkur hefði beðið að um að koma baggar og bófinnar þumbar og tókar og fleiri gestir sem bjökku eða heldu til í nágræninnu. Um dag voru jafnvel þeir komnir á stjáo sem ytið höfn sér til óbóta. Þá safnaðist saman við bakka botn hópur hobbita óboðnir en engu að síður var þeir á mænst. Fróði stóð í dyrunum, brosandi og þó þreyturlegur og áhyggjufullur á svipin. Hann bauði alla velkomna en hafði litlu viða bæta það sem hann hafði sagt kvöldið áður. Svar hans við öllum fyrirspurnum var einungis er að baggir horfin og líklega kemur hann ekki aftur. En sumum gestana bauði inn fyrir en aðeins þeim sem Bilbo hafði eftirlátið skilabóð. Inni í forstofinni hafði verið stablað rúgu af allskins pökkum og pinklum ásamt samt ímsum litlum húsmunum. Á hvern hlut var bundin miðið með skilabóðum. Hér koma nokkur sínishorn þeirra. Til ævalds tóka, til ævarandi eignar frá Bilbo. Það var renglíf en ævaldur hafði áður verið skæður að taka með sér ómertar renglífar til Dóru Bakka með þökk fyrir öll löngu brefin með ástarkveðju frá Bilbo á stóri ruslakörfu Dóra þessi var sístir þriða og elsta núlefandi kona í ætt Bilbós og fróða. Hún var nýtjú og nýjára gömul og aði skrifað heil reyðinar býstnaf ráðleggingum í rúma halva öllt. Til Mílós Græfils með vonum mikla notkun frá B.B.B stóð á gullpenna og blekbyttu. Míló svaraði aldrei bréfum. Til Geitlu í vonu mikla notkun frá Bilbo frænda. Það var á kringlóttum fólfspegli. Geitla var gjaffaksta bakkamæir og allt of ábyrrandi ánæðu með útlitsitt. Það sem vantar í bókasapn huga gyrðils stóð á tómri bókahillu. Hugið fekk mikið lánað af bókum en stóð með afbrygðum illa í skilum. Gjöf til Lóbeliju skjóðu bakka á tómri ösku fyrir silfur borðbúnað. Bilbo var samferður um að hún hefði komist yfir megnir af borðbúnaði hans meðan hann var á fyrraferðalægisínu og Lóbelíu var jafnfræmt vel kunnugt um það álitans. Þegar hún byrtist síðar um daginn skildi hún samstundi sneiðina en hirti þó alltaf einu gjöfina. Þetta var nú ekki nema smá úrtak úr allum gjöfunum. Töluvert hafði safnast fyrir af allskins munum í íbýlum Bilbós á langri ævi hans. Hoppitar voru gjarnir á að samka að sér dóti og áttu allar ammælisgjafirnar ekki síst þátt í því. Þær voru sjaldnast nýjar og tilvorum maðmar sem hefðu flækst fram og aftur í ammælisgjöfum um allt nágrenið og jafnvel víðar og voru orðin svo gamlir að engir vissu lengur tilkvist þeir voru upphaflega ætlaðir. Bilbo hafði sjálfur venjulega gefið nýjar gjafir, en haldið eftir þeim gömlu gjöfum sem honum sjálfum áskotnudust. Nú var verða hreinsat á lítið til í gömlu hólunni. Á hverja kveðju gjöf hafði Bilbo fest miða skrifaðan eigin hendi. Á suma miðana skrifaðan háð og hálfkæring, en að sjálfsöðu var meiri hluti gjafana handa þeim sem þeirra þörnuðust og kunna meta þær. Fátæku hoppidarnir, engum þeir sem byggu við skjóðustíg, fengu allir góðar gjafir. Fúsi, karlin, gamban, fekk 2 sekki af kartöflum, nýja skóplu, brjónavesti og glas með giktarolíu. Róri gamli brúnbukkur fekk heilan kassa af gömlu víneikrunni, sterku og lang leiknu rauðvíni úr sunnfjórðungi og þar hafði sjálfur fadir Bilbós tappaðað á flöskur. Róri gamli gætt þástundina fyrirgefið Bilbó allt og kallaðan öðlning strax eftir fyrstu flöskuna. Meir en nóg var eftir af öllu hann fróða. Allt lausa fjö, fjallasjálsöði hans hlut, auk bóka, mynda og allt of margra húsgagna. Hvergi sá neittn í heyrði minnst á fjársjóði eða gimsteina, hvorki var gefin grænskildingur nýja gimskler. Allan setni hluta dags stóð fróði í ströngu. Sá kvittur kom upp að verið væri að útbýta öllu innbúinu ókeipis og leið ekki á löngu, áður en allt var orðið yðandi af fólki sem átti fæst nokkurt erindi en fjekst þó ekki til að verða á brott. Þá voru mýðar, losaðir af gjöfum, fóru á flæking og rífrildi blossaði upp. Sumir fór að skipta og prúta um gjafir í forstofinni, aðrir ætluðu að stinga af með smá hluti sem voru þeim ekki ætlaðir, ímins konan sem láguðar án þess að haft væri auga með þeim. Síðast var komin löng röð af hjólburum og handvögnum eftir veginum heima hlýðinu. Þegar leikurinn stóð sem hæst byrtust skjóðu bakkarnir, fróði hafði þá dreigði sig í hléstundarkorn og beðið vinsinn, kátt, brún, að hafa gátt á öllu. Hann hneigði sig í kurteislega þegar ótti komðar og hækkaði rómin og krafðist þess að fá að hitta fróða. Hann er vant við látin, sagði káttur. Hann er að hvíla sig. Fela sig, meinarðu sagði Lóbelía. Hvað er það? Við viljum fá að hittan og við skulum svo sannlega hittan. Þú skalt bara fara og segja honum það. Kátur skildi þau nú drjúa stund eftir í fórstofunni svo þeim gafst tími til að hafa uppi á hnífapara öskunni sem þeim var ætluð sem skilnaðar gjöf. Ekki batnaði skapið við það. Loks varði um vísaðinn á skrifstofuna. Fróði sat við borð með hlaða af skjölum fyrir framansig og virtist varla með að vera að því að neinu, að minnst að vorstu ekki neinum skjóðuböggum. Hann stóð upp og fytlaði við eitthvað í vasa sér, en var þó fullkomlega kurteis í viðmóti. Skjóðuböggarnir voru ekki lítið ágengir. Þeir byrjuðu á að bjóða honum upp á nokkur ljölu kjarakaup, svona milli vina, fyrir rýmsa verðmæta og ómerta muni. Þegar fróði tjáðið þeim að hér er ekkert látið af hendi, nema eftir fyrirmælum Bilbós, fóruðu að fjasa um að eitthvað lítið að vera bóið við þetta alls saman. Mér þykir ég hæsta máta grunnsamlegt, sagði Otti, hver mikið kemur í þinn hlut. Ég heimta að fá að sjá erðaskrána. Ef Bilbó hefði ekki arflegt fróða, var Otti nánasti ervingi hans. Hann fekk lesa erðaskrána hon í kjölinn og hnussaði í honum. Því meður var hún mjög skýrt orðuð og korrétt í alla staði samkvæmt lagabóðum hoppita sem meðal annars mæla fyrir um undirskriftir sjö botta með rauðu bleki. Þá er útumðað en einu sinni, saðan við konusína og það eftir 60 ára byð, silfurskeiðar, þruggl. Hann gaf fróða illt auga og strunsaði út en ekki var jafn auðvelt að losna við lópilíu. Þegar fróði kom út af skrifstofinni stuttu síðar til að kanna ástandið var hún ekki enn farin, heldur var snuðra í skúmaskotum og banka í golf og veggi. Hann vísaði henni röggsamlega til dyra og losaði henni að jafnframt við nokkra fremur verðmæta smámunni sem einhvern veginn höfðu slæðist niður í reklimina hennar. Hún var að reyna að rifja upp fyrir sér eitthvað nógu mergjað til að segja við hann í kveðjuskýni en dætt ekkert yll í hug en þú skalt fá að sjá eftir þessu góðu minn. Akkur er snöytaður ekki líka burt með honum. Þú átt ekki hér heima, þú ert engin baggi, þú, þú, þú, þú ert bara brúmburkur. Heyrður þetta kátur, það átti vist að vera móðgun, sagði fróðið um leið og hann skellti hurðinni á nefið á lópilíu. Þetta voru hreinir gullhamrar, saði kátur brúnburkur og fyrir bræðið ekkert að marka þá. Aðsúbúnu fóruði ringferðum bakkabott og ráku burt þrjáunga hoplita. Tverðið þeirra voru bófinnar og einn þumbi sem voru í óða önnar en brjóta gata á kjallaraveggin. Og fróði lenti jafnvel í stimpingum við strákinn samtgó stoltfót, sonar son óða gamla stoltfóts þar sem hann var byrjaður að grafa í stóra búrinu því hann þóttist heyra þar tómahljóð munnmæla sagan um gull sjóði bilbós hafði vissulega vakið miklar væntingar og gillivonir ekki síst þar sem þjóðsagna gull sem einhver kemst yfir á dúlarfullan hátt svo framarlega sem það er ekki beinlínis ylla fengið er eins og allir vita einn þess sem finnur nema hans sé trubladur við leitina Þegar fróði var búin að yfirbuga sankó og flei honum á dyr, varpaðan sér örmagna niður í stól í fórstofinni. Þær komið tími til að loka búðinni kátur, sagðan. Læstunum dyrunum og hleyfti að yngum inn þess meftir dagsins, ekki einu sinni þóður komið með múrbrjótt. Svo stóðan sem snöggvast á fætur og ætlaði að hressa sig á síðbúlnum tepólla. Hann var varla sestur aftur fyrir hann barið var varlega á útidyrnar. Líklega lópe lýja aftur, hugsað hann. Henni lítur að hafa dottið eitthvað nógu anstíkilegt í hug og snúði við til að demba því á mig, en það getur beðið. Hann sötraði teðsitt. Þá var aftur barið, miklu fastar, en hann lét sem hann heyrði það ekki. Skyndilega byrtist andlit Gandalfs á glugganum. Ef þú opnar ekki fróði, þá sprengi ég hurðina svo hún rekkur inn í hóluna og út um hólin hinn um einn, sagðan. Kærir gandalfur andartak hrópaði fróði og hljóp til Dýra. Gjör svo vel, kom fyrir. Ég heldt þetta væri hún Lóbelía. En þá fyrirgefiði er ég mætti ne rétt áðan með á án með hjólbörur á hraðri ferð niður að árbakka og augnaráði sem hú sendi mér hefði geta hleyft ný mjólk. Þa munaði ekki mikla um hleyfti mér upp. Satta segja var í næstum búna setja hringinn án spillbóss á mig. Mig langað mest til að hverfa. Það skaltu í fremstu lög sá við Gandalfur og fék sig sæti. Farði varlega mér hringin fróði. Raunar varð aðalleg út af honum sem ég kom til að tala við þig. Nú hvaðum hann? Hvað veistu mikið um Mannfróði? Að minst það sem Bilbo sagði mér, hann rakti fyrir mér alla söguna, hvernig hann fann hringin og notaði á ferðalagi inn og yfir. Og hvaða útgáfa af sögunni skildi það að hafa verið? sá Gandalfur Ja ekki þó svo sem hann saði dvergunum og skrifaði í bókina, hann saði fróði. Hann saði mér sönnu sögun að skömmu eftir í fluttingað. Hann saði að þú hefðir nöyðað í sér til að hann varða að segja þeir hana að svo best væri að ég fengi líkað að heyra Við skulum ekki halda neynu leyndu hvort fyrir öðrum fróði, saðan, en þetta á ekki að fara neitt lengra. Ég á hann hvort sem er. Það var merkilegt, saði Gandalur. Já, já Já, ef þú átt við þann tilbúninga ringur en hafður í gjöf þá fannst mér setni sagan líklegri og ég sé enga ástæði til að draga hana í efa en allt um það fannst mér þetta pökur ólíkt bilbó og satt að segja harla skringilegt það fannst mér líka en það er ekki að vita hvað getur komið yfir fólk sem áslíkan fjássjóð ef það notfæri sér hann láttu þér það að kenningu verða og farðu varlega með hann hann gæti gert ímislegt fleira en að lá sagði fróði ég hef ekki heldur svaraði vittringurinn en ég hef mikið velt þessum ring fyrir mér og fekk eftir þanka í gær gerum okkur þó ekki of miklar grillur en ég ræðir til að nota hann sem sjaldnast og helst aldrei og fyrir allan muni ekki þannig að það geti vakið umtalið að grunnsendir og ég vil ítreka við þig geimtan vel og halt honum leyndum það er naumastuð dörðin við hvað ertu eiginlega reddur? ég er ekki sjálfur viss um það svo bestir að fjölu sem minnst um það má vera að ég geti upplýsti frekar þegar ég kem næst en nú er ég strax á förum svo ég kveðið að sinni hann stóð upp strax hrópaði fróði og ég sem hjæltu allar að dveljast hérna minnst úr í vik og hjálpa mér já það ætlaði ég líka að gera en verða að hætta við það ég gæti nú orðið töluverðan tíma í burtu í þetta sinn en kem við hjá þér aftur eins Þú þarft ekki ert að hafa andvara á þér vegna. Enginn hætt á öðru enn að þú verðir varfið mið þegar ég laumast inn einhver daginn. Ég býst ekki við að heimsækja hér að svo opinskátt verða á næstunni. Ég á ekki på pallborðið hjá fólki hér um slóðir. Því finnst ég verð til ama, allt að því fríðarspillir. Sumir hafa meira að segja bórið á mig að ég hef numið bilbó á brott með gjörningum eða einhverju enn verra og hafa meira að segja ef þú vilt vitaða, komið af stað kvitti að við tveir höfum gert samsæri með okkur til að komast yfir allan auð bilbós Sumir, sagður þú áðan hrópaði fróði, það er nú nokkuð afmælt, þú átt einungis við otta og lópi líðu, það eru svo anstíkileg, ég sem væri reyðubún að eftirláta þeim bakka bótt með öllu innbúi ef ég aðeins fengi bilbó aftur og geti farið á flakk með honum Víst elska ég hér að en nú sakna ég þess að hafi Þeginn vildi ég geta séð það fyrir og ímislegt fleira, sagði Gandalfur, en vertu nú sæll, farðu varlega og þú getur áttu vona á mér þegar því síst varir, vertu sæll. Fróði fyllt honum til dyra, gamli vitkin veifaði til hans í kveðjuskinni, hann gekk af stað og bar ótrúlega hrætti yfir, en fróða fannst hann óvenju lotin í herðum líkt og hann væri að kikna undir þungri byrði fare vara kvölda og skykky klæð myndans hvarf óðum út í rökkrið langur tími skyldi líða áður en fróði sá aftur